Kwa moja kwa moja hii, unayendelea kusikiza ni idha ya kiswaili ya redi yisangani ya tunakutangazia kutoka jijini bujumbura. Karibu kufuata tarifa ya habari ya mchana waleo tunayo anza kwa mhotasari wake. Raya uwayeleza kiro ya upraktikanaji wa hati kutoka idara ya uhamiaji. Barabara kuhatari ni kuharibika kabisa huku watumiaji wake wa kiomba ukarabati wa haraka. Na katika habari za kima taifa moto uliyokuwa umezuka tena katika makauma kuu ya bunge Cape Town wadhibitiwa. Kuna haya biya shaka na mengine upenzu msikizaji. Mitambu inaunguzo na Fransuara Kimara hapa sudo mimi nilomuari denio elfuzi. Habari kamiri. Bazi ya laia wanautafuta vitaambulisho vya usafiri katika polisi ya uhamiaji wanaramikia kilo kupata hati hizo. Wanasema kumariza muda mlefu kama moiz moja kuwa kisubili huduma hiyo. Wanatatea kutujua sababu huku wa kiomba kurahisishi wa kazi. Na katika shirika la urukome la kupiga vita rushwa na ubadhilifu wa mario wa uma, wanataja sababu ya kuzota kwa huduma ya ugavi wa hati, kama vile passport, lesen na hati ya uthibiti wa kiofundi, Ni utowaji mbaya wa zabuni, gabi elifiti iliki ungozi wa shirika hilo wanasima kusikitishwa na namna inchi inavo ingia hasala ikiwa hati hizo hazitolewi kwa upande wake serikali ngekua imesimamisha mashirika ya lio pewa yukumo hilo. Tu umusikilize. shirika la olukome tunaona masoko ya serikari anapanwa kutokeyana namna mutu anapanarushwa na ndiyo sababu katika shirika la olukome tuna shukuru sana namna raisi wa burundi evaizindaishimi ya kanafanya ili mambo ipate njia mzuri tuseme kwa mfano kwa soko ambaro limepanwa ya gupana madocument Ya utembea passport au、uh, dokumenti zingine zina farana hizo. Ah、uh, dokumenti za utembeza gari, kwa gifaransa permiso kundui. Au dokumenti za kuangalia kama gari zikonzima, izi zinaitoa kwa gifaransa kontroli tekniki. Ni kuamba. Ukiangalia vile masoko hayo anapanwa kitu ya kwanza hakuna kuita mashirika mengi Iri mwenye anapana pesa kidogo na anapana、uh, service ya mzuri apewe soko Mambwa hiendekina munaivo Na sisi tunaona ingekua mzuri waarike watu wote wanawezo waje wapiganishe Vile ambavyo wako navyo winaonekana ili Wengine kusaidia rakinisiyo mamba yeye ndeke na munaivu nandiyo sababu katika sherika la olukome tuna aruka serikani ifanja kiuwezekana choiri、e, mamba yeye ndeke mzuri. Aidabuana rufiri na leza kuwa aliyandikiya hatari siwa burundi kususwa la passporti bila mafanikiyo tumskizitenga ba rufiri nikiongozwe wa sherika olukome. na shida ambayo tunaona kwa kisasa kuto kupatikana kwa document za utembea inje ya burundi inatokeana na namuna masoko hamepanwa na ndiyo sababu tumeandika barua tunaandikea raisi wa burundi na masavisizi yangine hiri waangarie shida hiyo lakina ta hivi na tujaona mambo hiko inafanyika na muna gani ngawa tunaona raisi wa burundi haka nafanya iwezeka nacho hiri mambo yendike mzuri Kini mwanajua hawezi kufanya yeye mwenyewe yote hivyo zikani. Nandiyo watu wako chini yake wanapasha kumusaidia ili mamba yendekemuzuri. Natunaweona waziri wa mamba yandani jeriendi rakubucha. Naiyakana sifanya hivyo zikana cho ili mamba yendekemuzuri. Natunamushkuru na yeye vira kana sifanya. Na ndiyo sababu sisi tunaona gufanya mambo hayo ni kweri si kazi raisi lakini nawezikana. Na tumisikia kwamba kutoka mwaka wa erfu mbili na kuminatano parikuwa mpangu wa gupana soko la identite ili ikue kwa. Yakisasa biometrike raki ni hatujoi mende kaje na shirika lilikuwa imepata masoko hio ni masoko na Buhindi iyo sasa kama ni watu wa moya wana pata masoko hao na iyo kitu sisi tunawanasio kitu mzuri. Ataki dogo sababu katika shikala urukome tunataka mamba ikiwe inafanika hazarani ili mamba ifaniki muzuri nandiyo sababu mamba ifaniki muzuri na watuote wada kuasalama. Ndio isanganiro niki boko yao. Na mtarifa hii inanjala kujia moja kwa moja kutoka studio zetu zizopo hapa jijini bujumbura. Wanafunzi wa shule za bweni jijini hapa bujumbura. Walitikia wito wakupimwa virusu ya corona kabla ya kurudi shulieni kama waranali vjotakiwa na wizara ya aftya kwa sababu wengi tayari wamefika shulieni. Haya wana thibitishwa na viongozi wa shule hizo. Aitha viongozi hawa wanaomba wale ambao bado hawagiafika shulieni. kuarakiya kufika hapa kwa sababu masomo tayari yameanza jamali vyaniengineda kumana amitambilia bazi ya shule hizo za yigi la bujumbura na hapa studio tu kona haya na tuambia alivokuta hari hali. nam kwenye shule lakifuundi la iteska la mengine rinaropatikana kuskazini mama nispa ya jiji la bujumbura mukurugenzi wakifuundi washulehilo ametufa misha kuamba shulehilo la iteska mengine rinaidadi yawanafunzi irufumbira mianane wanaoishi katika bweni miongoni mwao wanafunzi zaidi irufumbira wamecha fika katika wamecha fika shule hii tango siku ya jumapili jioni muhadisi jermaine daishimie anaerezwa kuamba ili wanafunzi waruhusiwa kuingia shule hii ni sharti wa nyesho cha tikina chuo Fibitiisha kwa ambao walipewa vipi moja wajawiki kuu mina tisa kiongozi huyu anawatuliza anatolea wito wanafunzi ambao hawajajar hawajawasilishureni kwa ambao ni sharti wa fanya alaka kufika shure kwa ambao hakika latiba ya ya muaka wa, latiba ya muhula wapiiri ya muaka imeshia anzi shwa tangu siku ya jumapitatu. Kwenye shule la SOS na roputika na kaskazini moja maisha pala, jiji la Bujumbura, wanafunzi, wa wili ndio ambao hawajaku, hawajaru, hawajakucha shule hii, katika,、eh, wanafunzi wanawvikiya idadi ya Zaidi ya Miamiri, wanawishi katika boeni kwenye shule hilo la kibinavsi. kwenye shule la sekondari la skypes na patikana katika tarafa la mukaza jijini hapa abujumbola kiongozi wa shule hilo ametufa misa kwa ambayo shule hilo linai hi, linai faidi wanafunzi mia miaine sasa mi natano wanaishi katika bweni na wanafunzi al, miaine na sita diyo ameisha fika shule hini na wengine ishiri na tisa bado hawajafika alexia tega kimaana na aliza kuwa Idadi finyo yawa nafunzi walipatikana wakiwa na virusi zia corona na virusi zia covid nineteen virusi bja, virusi zia corona akituliza nyoyo wanafunzi ambapo wameafirika na virusi zio kwamba watakapo pata nafu, na fu watakuwa na furusi ya kuendelea vishomo kama kawaida. Namkutoka hapa kwenye makao makuhya kiu chumi tu yendelea moja kuwa moja wakogiteka katika makao makuhya kisia samba pakati kwa、hmm. Shureza Bweni mkuhani humo wameripoti jumane hii. Shureza Bweni mkuhani wa humo wameripoti jumane hii. Cheti kuwa hawana mambokizi ya virusi vya corona bada ya kufanyua vipimo. Hata hivobadhi ya shule kuna shudia idadi ndogo ya wanafunzi. Ama kusu kuacha umbalikati ya wanafunzi na muenzie viongozi wa shule uamelezea kuwa suara hilo gumu kutokana na idadi kubwa ya wanafunzi shuleni. Tarifa ya fidei dan tuwane sabimana kutoka Gitega hapa studio inasomwa na omerinduwayo ambako, ambaye yuko hapa studio na epia. Uh, kwa vile romwa di kwenye shule ya Bwini yamtaka tifo Teresia iliyoko katani Mushasha wanafuu takriban wanafuzwaote wanaosomea shule nje hapo walikuwa wameingia ma Bwini kuakilia moya kutambulisha kadi ya VIP mo via Uvi koku mna Tisa Hali ilikuwa namna hiyo hiyo kwenye shule ya kisasa almarufu Senede iliyoko katani Musinzira. Kulikuwa najena la、uh, kulikuwa najena la atenegitega kama vile kwenye shule ya unese kule paramedikal ilioko katani homo homo musingiira wanafunzi wachache muawale walikuwa wakiwasili wasili shuleni wanajuza kukuwia kufika shuleni kufuatia pilika pilika zavipimo hasa milolongo iliokuwa mirefu kwenye vituo kuna kofanyu wa vipimo. Kwa nyeshule yakiufundi maarufu David Michael Elioko Kibuka idadi zanafunzi za waliowasiliba doni ndogo muno kwa ni kwa jumla ya wanafunzi miambili hamsina wanne wanaosomeya shule nje hapo miya na hamsina wanne ndio waliokuwa wa maboeni leojumanne isitoche hatua wali mo waliokuwa wakipaswa kufika kazi ni wata tutu ndio wamefika kwenye idadi ya walimusaba ambao walikuwa wana paswa. Oongozwa shule hio unaeleza kuwa maelezo ya hauote ambao bado hawajafika shule ni nisubira yakadi zavipimo vya uweko kumnatisha shule ni hapo. Hata wanafunzo wa sio na hifadhi kwenye maboeni. wamilazimika kuenda kufanyia VP mo kama wanavyofanya wenzio wanaoishi ndani wengi wa wazazi kama vile walimu wanaaminikua ingekuwa vimea hatua ya kufanya VP mo ikitokuliwa hatua kwa wanafunzi waoishi ndani ili kudibiti vizuri mlipokuwa COVID kumina tisa kwenye shulezo tihizo tulizozie Zulu、uh, ndo na sabuni zakuwaia. Zipo mbele ya kila darasa ama kuhusu vikao kwa wanafunzi Dawati moja huchangiwa、uh, na wanafunzi wa tatu wa wili、uh, Vile vile hata mabweni kitandaki moja chenye ukubwa wachini ya mita moja Huchangiwa na wanafunzi wa wili Hali inayoelezwa na walimu wakuu kusababishwa na idadi kubwa za wanafunzi Shukran omeri nduwayo na tunayendelea na tarifa yetu ya habari badhi ya barabara za kitaifaz na jama shimo huku watumiaji waki wa kiumba kukarabati wa haraka kabla maji hajazidi unga. Katika abajiti ya sirikali ya mwaka wa fedha huu uwefumbilishi ina moja kwekea uwefumbilishi ina mbili kumetengwa fedha za kukarabati barabara zirizo haribika. Na katika sekte ya usalama wanamume momoja mkazi wa kijiji bugi ya telafani ndava mkua ni mwaro. amewawa ustikuwa kuamukiareo, kamishina wa polisi mkuwa ni huma leo na sima marehemu alifarike kufatia majela haria sababisha na walinzizi wachambra viaz muviringo alipojali bokuji piga niya kuakuu akata na panga walipokuwa na mkata za kuiba, alizindeni nzako katibu tarafa ndava na shauri lai ya wakil kutiyo kutogi chukuliya sheria mikonooni kuamujibu wakil mtumwa ya amekamatwa kuajilia uchunguzi. Pone nihabari zaki mataifa. カバリ a ザ i マ a ァイファー。Cape Town:Bongenchi, n i Africa, k u s t i n i Limeteketea, et Tena, Sathina, Sita, Bada, Motomokuba, w Kuharibu, Jengo, Hilo, La Kistoria, h i Lamnaka, Miamoga, y Therathidi, mi、ja、k u l i n g a n a Shrikala, Habali, La u f a r a n s a erefi, Polisi, Tayariwa, m e m u、um、k a、uh、m a t a Musukiwa, m w e n y u m Lamnaka, r a b e n r b e n a Tisa, Kusika, Nakitendo, Hiki, na anatragia kufikisha mahakama ni leo speaker wa bunge hilo nasi viwe mapisa hakula amesema kuteketea kwabunge si giamora kawaida mama ya maafisa waidara ya zima moto walianza tena mapambano zidi ya motoo jumatatu gioni bada ya harikuu ashuali wakati wa mchana jumana subuhi motoo ulidhibitiwa tena bada ya kuanza tena jumatano gioni jumatatu gioni ma maraka Ilitangaza katika mkutana wawandishi wa habari siku ya jumatatu kuwa moto huo ulithibitiwa. Hata ivo nusu sabadaye moshi mkubwa mweusi ulifuka atina kutoka kwenye pa na madirisha ya bunge. Na jeshi la jamule kidemokrasia ya Kongo ilisima li limifanikiwa kuyathibiti upia maineo ya chakila na nyamara katika nyanda za juu za njimu. na kati kwenye wilaya fiziki katika jimbo la kivu kusini tangu yumuamuzi diopita baada ya kuushambulia mungano wawanamugamba wa, wa guminao tukiiguanemo na washirika wao ambao walikuwa wametibiti vijiji hivi kwa karibu wakimoya kulingana shirika la habari la ufransa ilifi tarifa ya gesini ni diarsi Nasema muungano wana wa mgambo wa guminot kuiigwaneho ni uwasi mpia ambao umepata unguaji mukono wa watu wenye silaha kutoka nchi jilani. Ja, vyanzo vili vio karibu na muungano huu vimekua vikanusha haya na sasa vili shoto mugeshi la sirikali kwa kuegemea badhi ya makundi wenye silaha nchi ni humo. ハバスウィルコアのミシュアー、i リファーやハバリアムチャナワレオウスコセクエン e クスキザビピンディヴィヴィヴィヴィヴィヴィヴィヴィヴィヴィヴィヴィヴヴィヴィヴィヴィヴィヴィヴィヴァヴィヴィヴィヴィヴィヴィヴィヴィ